going to go in seven, seven, six, 5 5 last night the I, i threw out troubles with the kitchen sink i tried my best so down. Välkomna till ännu ett avsnitt av MNC-podcast Med Christian, Elin och mig, Marcus Detta avsnitt som vi benämner som 97 Nu är det ju inte långt kvar till 100 Number 100 Känns lite... Frackigt Läskigt Ja, stort mm. ska, ska vi släppa bomben eller? Ska vi släppa bomben nu? Släppa bomben 97 redan Ja, det kan vi göra. Ja att vi lägger av. Ja. 100. Vi lägger ner. Nej, hundra blir det sista. Ja, då ska, då ska vi vara kalas och grejer. Samlas på eh, järntorget och per, eh, fackeltåg till på Poseidon. Eller? Eller? Ja. Alla som vill ta med egen fackla <laughs> och kanske en termos med choklad eller något Är det lite som i old när han ska springa naken? <laughs> att han <Vi> skrykar <laughs> Vad fan gör du? Vi skrykar jag, jag går och en färg, där. <laughs> <laughs> Vad gör du? Ja, nej, Vi har väl inte riktigt uh, tiden till det längre och hundra avsnitt känner vi Det, det blir, räcker det är gott ett bra och bra stopp. Ja. Sen ska Elin göra någonting i höst också som är lite händigt. Nej, men sen ska eh... Elin starta en egen podcast. <laughs> ja. ja. ska bara vad ska, övertala Vad skulle den handla yeah. Stugan? <laughs> studion? Ja, det hörde jag. <laughs> vad skulle din egen podcast handla om, om du hade fått göra det. Nej, nej. nej jag bara bara det <laughs> du bjudit in i <laughs> gjorde jag. Så du fått höra om vad du har betytt för dem. <laughs> <laughs> nej, nej, jag har ingen aning. Jag känner att jag klarar mig liksom inte utan dig. Jätte elakt. Det kunde varit till vem som helst, Mark. De tittade ju på dig. dig. det gjorde du inte. Hon skelade och kliade sig <laughs> i andra ögat. Hon såg sig själv i spegelbilden på sin drickaflaska. Ja, jag ser. Där faktiskt ja. sitter jag. Hon ser sådär, snyggt. ut. Vad hade din podcast handlat om, Macka? Där hade du verkligen varit <laughs> dig. Ja. Ja, bara dig. Mm. Jag tror att Mackans road to fame. Skulle vi inte kunna göra en uh, podcast med dig? Det kan jag tänka mig att klippa ut. <laughs> du bara sitter och pratar själv. <laughs> ja. Idag, om i jag det. Ja, alltså, lite alltså, som berusad en dagbok också. Ja, lite. Eller, Att du blir mer och mer berusad du, <skratt> Att du sitter och dricker Och gråter lite i slutet Du börjar eh, fullständigt nykter Och <skratt> avslutar full Och den resan varje gång ja. Och sätter betyg på allting. <skratt> <skratt> Vi har ju nu var jag på toaletten igen. Det får en en trea den här gången. var bra tryck. Oh, Gud. Vi har ju, nej, det fanns ju en tid när du alltid skickade hejtel till mig. Ja. Och då har vi ju, det är ju med i något avsnitt där du skickar första hejtellet är typ kvart i nio på kvällen. Ja Tjena, det var ju ett julbord. Ja, på, ja jag kommer inte ihåg. Tjena kompis, sådär. vad gör du, är du ute ikväll så hör av dig. Är det sista där, där han inte vet vad han är? Ja, men det kan det vara. Men sen så är det ju en halvtimme senare. Ja, och då är han Då är det bara... Fullt... PÅll, oj, här står jag! Bara, jag har träffat två australiensiska och vi ska ha sky ikväll! Det är en halvtimme emellan! Han drack <laughs> raketbränslet. Det var innan köttbrickan kom in. Nej, den är helt overklig. <laughs> Från nykter till full på en halvtimme. Fast det där går väldigt lätt måste jag säga. För, att för några veckor sedan, när det var påsk. Två veckor sedan, vad är det, tre? Ja, det var skitsamma. Något Så finns det någonting inom vår bransch som heter Glapack. På påsk. Nu är det för branschen igen. Ja, <laughs> så man packar Vilket innebär att man träffas på byns bistro efter man slutar jobba och det är ju halvdag. Och då är klockan ett, typ två kanske mm. vi var där. Torsdag. Torsdag. Ja, så klart. Mm. Klockan fyra när jag åkte hem, för jag skulle åka ut till stallet. Så jag körde ju och drack ingenting. Sluta andas och nicken ja. Åh, oh, förlåt. <laughs> Vem ens andas så högt? <röks> <är en> <röks> Klockan fyra när jag åker hem Så blir jag stannad i dörren Vi måste prata med varandra Fyra? Fyra <röks> Så jag svåra. förstår din halvtimme det är, det är, ja, Jag säger ingenting om det ett, det är lite jobbigt varje gång det, när någon blir så full. Framförallt när, man... framför när man själv inte har druckit <laughs> någonting så är det ännu lite värre. Men, men just det här, eh, vi måste prata ja. det hör du alltså ännu ja, idag. Ja, det är, senast då. På allvar hör du det ofta? Utav folk som är med så. Ja, vi det... måste prata. Ja, just, det. just vi måste prata. Eller du... det är en sak jag måste berätta för dig. Är, är inte också... det typ 14-åringar som säger sånt? Jo, tyvärr. eller 34-åringar och sådär. Så att, det finns ju ingen ålders <laughs> gräns på det. Utan kan du det... höra det, Macken? Nej. Nej, men jag kan säga det ofta. <laughs> <laughs> det var länge sedan jag hörde. Alltså, ja, du sa. känns som en typisk sån som skulle kunna komma fram till mig och säga jag tyckte inte om dig i början och inte nu heller. <laughs> det <är> liksom... <laughs> Men det behöver inte vara full för att säga. Nej, det är, sant, det är sant. Jag är ju, jag är ju väldigt elak eh, eh, av naturen. Mm. Eh, och även när jag är nykter. Så att när jag blir full så blir jag ju snäll och trevlig istället. Det har du faktiskt jätterätt i att jag blir snäll och trevlig. Ja. Och lite jobbig. Ja, lite? <laughs> ah, nej! Då har du inte varit med många jag gånger. Kommer ihåg, jag kommer ihåg den gången när vi hade varit på Robert Williams som ja. mötte upp er. Det var som att jag var ute med två barn. <laughs> ja. Två femåringar. Ja. Som, som inte fick plusmeny på McDonalds. Nej, som jag skulle ta med från Ullevi upp ja. till Avenyn. Det tog mig en och en halv timme att ta med dem två upp. Va? Ja, är ja. ju Rickard. Det var Tommy Fan, det värsta jag har varit med om. Du var fulla av oss alldeles. Ja, det var jag och Rickard rörande överens om. Ja, <här> <här> <här> <här> oh, nej fy fan. Hur mår ni då? Hur skit skitbra. <här> jag satt långt inne där. Ja, men alltså, jag tror att han mår mycket bättre än vad han ger sken av. Ja, det då, jag hänt ut. något. Ja. Är det inte så? Jag tror också det. Marcus, är du singel? <här> ja. Fast, nej. Jag jag tror du att inte du det på heller. den där Nej. längre? För han är så här, han... Du är ju fnittrig. Ja, fnittrig <laughs> och liksom nöjd. <laughs> är du? Och skryter om att det inte är så mycket så längre. <laughs> Men det är ju bara att jag, jag har ju slutat ta på mig själv. <laughs> kanske är Köp. därför jag har, <laughs> ja, jag har, köpt jag har kommit gummransen. över beroendet. <laughs> Okej. Okay. Mm. Nej, men jag tror att um, om vi någon gång i framtiden ses och gör ett, ett gästspel så tror jag att du kommer vara lite mer ärlig <coughs> i den där frågan. Men det är bara vad jag tror. Det är bara vad du tror. Mm. Vi får oh. se. Avsnitt 100 kanske jag avslöjar. Oh. Oj. Ja. Är det en cliffhanger du ser på nu? Ja, det är en nu? cliffhanger du ser Avsnitt 100, sista Ni ordet i podcasten mm. blir ett ja kanske. Jag ser fram emot Eller ett nej, det. Kanske. Eller ett nej kanske. Ja. Eh, Elin, mm. året är 1989 ja. och det är ditt år och nu kopplar jag bort mig och Markus. Det är mitt år. Jag, måste ju bara, jag var ju tvungen att fråga mamma om jag ville vara på husvagnssemester. Såklart att ni var. Det hur var gammal mig. var du? Fem? Eh, nej, jag var sex. 89. Jag är fortfarande född 83. Ja, är, ja inte 84. Det hinner inte ändra sig. är konstigt. det Ja, med, det är jättekonstigt. Hur länge jag har jag känt det nu? Det är, det är tio, tio år och år. jag har alltid trott att du var 84. 11 år jag tror att du var 84. Det är konstigt ja. att det kan ändra så. Oh, men ja. jag var ju mest chockad över att vi nästan har känt varandra lika, väl, äh, lika länge som du och min sambo har känt varandra. Mm. Det kom vi också fram till någon gång. Och det är ju ganska fantastiskt att jag har känt dig kortare tid och du tycker om mig lite mer än vad du tycker om honom. Vilket jo, du säger inte... Är kräkt. Ja, precis. Mm. Jag tänkte säga det. Att det är inte jättesvårt. Nej. Oh. Um. Jag tycker att han är trevlig. <laughs> <laughs> ja... Ja. 89! Mm. Vad hände 89? 89 var vi på husvagnsemester i Löcken. Löcken? Ja. Löcken, det känns ja. som många åker till. Mm. Jag vet inte var det ligger. Vad ligger det? Um, Danmark? Danmark någonstans. Ja, Löcken! Vart vet jag inte riktigt. Ja, du fattat att någon sa Löcken. Nej, Nej det var Löcken! Nej, men det vet jag. Vi var ju aldrig på semester så. Ja, jag trodde det bra hemma. Men då var det så här, var ni vart när kompisarna kom hem? Uh -huh. I löcken? Uh -huh. Vad fan gör man, Nej, man är det? Man är den här stora vitesandringen? Det där vet jag faktiskt inte. Som sagt, jag var sex år. Frågar du inte uh, mamma om det då? Hur jag, gör man i Jag löcken? frågade mamma lite vad som hände. Och jag kan säga att jag satt och fnissade så högt. Eller jag satt och skrikskratta på det här fiket när hon berättade. Och folk runt omkring måste ju tro att vi... Skrikskratta? Vad ja, är, är det? Kan du ah! ja, ge ett exempel på ett Vad är ett, ett skriks skrikskrat? Från fniss till skrikskratt. <laughs> Vad är ett skrikskratt? Är det här som vi hör nu? Det här? Nej, men det går är inte det, inte det steget komma. efter slåendet på klätt? <laughs> ja, är det här? <laughs> Och sånt ja, det är lite liknande ja. Skrikskrattet kan bara komma När det är två tjejer som pratar ja. det skulle aldrig komma Och äggar komma varandra med så här hela Ja tiden. är det inte det Den ena skrattar högre än den andra Och så sitter den ena och har rökhosta i den här Det känns väl På ett kaffe. Har mamma din rökhosta ja herregud Och det är den värsta hosta. har hon den? Mm, nej, nej. Jo, när hon skrattar för mycket så börjar hon faktiskt hosta. Ja, då sväljer hon skratten <laughs> nästan och då kommer hosten. Vad är ett skrik, eh, skratt skratta? Men det är när man skrattar så högt så att man kan inte kontrollera det och så blir det bara jobbigare att jobba <här> För är det så, det? så skrattar du ju åt att du skrattar och ja. <här> oj, oj, oj. Okej. Har du, väldigt... Gapar du så mycket du bara kan ja, att du gör ont i käkarna? Ja, jag får träningsverk i ja, käkarna. Så. Nej. Jo, för jag tänkte på det dagen efter. Varför har jag så ont i käkarna idag? Ja, nu vet jag vad ni tänker. Men det var inte så. Eh, och då kom jag på det att jag skrattade så vi mycket. Tänkte väl, som den, ja, vi tänkte jag så med den personen. Ja, vi tänkte inte så med den här och, sen, nej. och då tänkte jag det, det var för att jag satt och skrattade. Och fick mm. in så mycket luft i mig. Jag förstår. Det är jättekonstigt. Fick du ont i käkarna för att du tog in så mycket luft så att det spärrade upp käkarna, menar du? Vad hade luften med det att göra? Jag fick så mycket luft i mig. Vad är det sånt med mina käkarna? Det är ju ingenting som stämmer i dina historier. Någonstans så tror jag vi ska ta en paus här för jag tror inte hon kan kontrollera sig Nej, här. Nej men jag måste ju berätta om ly lyckan först. Ja <laughs> oh, gärna Lägg det. Lägg av. Vi har inte kommit förbi där än riktigt. Nej. Nej. kommer nu. Nej så jag frågade då vad som hände. <laughs> Och ibland så undrar ni vad jag får med. Varför gråter du? <laughs> det här är ju helt galet men nu har vi gått över till det där tysta skrattet där ja. ingen förstår riktigt vad är det, Nej, det är som händer. det bara kommer i slutet. <skrattet> ja! Och det kan antingen komma tårar eller skratt man vet inte. <skrattet> Nej men folk... Får... <skrattet> det ringer ju tårar. Ja men det är ju galet. Är det gråtskrattet där? <skrattet> ja och samtidigt så upplever de det som hennes mamma gick ja. och pratade Nej, med. Men det vill jag. jag ser ju hur mamma sitter framför mig och berättar det här. Min mamma var nyopererad för magsåren här. Sommaren. och det är ju ganska hemskt så men hon, hon berättade för mig att att hon, hon, hon, hon, hon vågade inte bada under hela vår semester för hon trodde i och med att hon hade opererad mag så, så tror hon det skulle läcka in i magen ja, de Har de inte så. täppt igen hållet? var det ett öppet sår hon gick där därifrån ja vi fick ut den i alla fall men du får komma tillbaka och hur det är. Det här sitter hon och berättar för mig Samtidigt som hon berättar att pappa hade ryggskott Och, och, och vi gick på Rås djurpark sen Och de fastnade Då, då fastnade pappa Då fastnade i en bit baguette i halsen på mig men till löcken ska vi! Med skadeskjutna oh. familjer <skratt> i Sverige. <skratt> det är ju att vi är krämmer. Så det är ju de löcken. Uh. Ja, så löcken är ett trevligt ställe. Så <skratt> mamma var uh. nyopererad. Och pappa hade ryggskott. Och du satte en baguette i halsen. <skratt> <skratt> Nej, det var mamma. M alltså, mamma så också stackaren flyt hon har. Nu blev det inga baguette med den sommaren heller. <skratt> uh. Men i löcken var vi. Ja, <skratt> <skratt> ja löcken är trevligt. <skratt> <skratt> Åk dit. Ja. Nu kan vi ta en paus för jag måste. Nej, nej vi fortsätter, ja, vi fortsätter. Ja. Jag vet en annan nyhet som hände då. Alltså, ja. på detta nyhet är det var detta nyheter hon pratade om. Ja, men jag ja. vet en annan sak som hände. Det var ju 25 års jubileum för inte alls länge sedan. För de 96 som gick bort. Eh, Liverpool. I... Jag tappade bort katastrofen. Hillsborough. Hillsborough, ja. Mm, tack. Och den var ju rätt så häftig. det stor. Jag kan den känna nyheten. att den övergången var inte den bästa. Nej, den var riktigt <laughs> tragisk. Men ja, jag kände att du var tvungen att, att komma ner igen. Mm, det gjorde ja. jag verkligen. Ja, för du är ju trött på ditt skratt. Mm. Var... <laughs> det blev ju aldrig någon skrikskratt och det tycker jag är skittråkigt. <laughs> ja, de hade ju ett reportage om det alldeles nyss på tv. Och då, jag rös nästan när de sa det här om Kenny Deglish som var tränare då. Mm. Va? Ja den stackaren ja, som som, som var, Han var ju tränare för Liverpool Och de var ju världens bästa klubblag Och eh, han tog så illa vid sig Så att han var tvungen att sluta träna Liverpool För att det tog för mycket tid Att åka runt i alla sjukhus Och träffa alla familjemedlemmar Uff. Så han var tvungen att lägga ner med fotbollen För att det var viktigare Ja det han, han blev känslosamt uh, utbränd Exakt för att han klarar inte av att ta hand om laget mm. och samtidigt supporta familjerna som hade blivit av med. Det hade aldrig hänt idag känns det som. Nej. Ser du en Mourinho göra något sånt här? Eller Så Angelotti tar du den mest hödmjuka människan Jag gillar ju Mourinho. Jag har ju ingenting emot han för fem öre. Jag tycker han är helt fantastisk. Ja. Mm. Det gör inte du. Alltså jag tycker han är helt fantastisk på alltså, fotbollsplan och runt omkring. Sen kan jag tycka ibland att han är lite dålig på... Alltså ibland förlorar man och då får man stå för det. Ja. Jag tycker inte att man behöver komma med en massa bortförklaringar. Typ att ja men vi hade solen i ögonen så att... Uh, ja, men det, då är ja, ju... men, han är ju väldigt så... Tå... Ja, men du förstår väl varför han gör det. <coughs> för att provocera, ja. Nej, han gör mm. ju det för att ingen är... Har han slagit ut Chelsea? Mm. Att de förlorade som mot Christer Palace senast. Mm. Går då han ut och säger som han gjorde den här gången var det Jag tycker mina grabbar var helt fantastiska. De kämpade så mycket de kan. Jag vill gratulera Christer Palace till segen Det gjorde de bra. Sen vill jag också tacka domaren för att han är så himla fantastisk och gjorde ett fel på hela dagen. Och sen så vill jag tacka domarbasen för att han är så fantastisk och det kan, inte vara så, så, eller det kan inte vara så lätt att få ihop ett helt Premier League program med så duktiga domare varje match det var allt jag hade velat ha att säga och så går han allting snack efter den eh, intervjun är om Mourinho mm -hmm. vilket kräk han är, ingen tar ju John Terry, Peter Tjeck Frank Lampard eller de som var ute på plan som har förlorat matchen ja, men är de har ju inte prata, de går ju bara förbi Nej, men det gör de inte. De står ju också där. Det är ju ja, bara, det är inga, vi märker ju i, i, inte efter, det. för att det, har ja, ju det bara honom. Det som blir nyheten, det är ju det Jo men alltså Han gör ju allting för sitt eget lag hela tiden. Ja, det är klart. jag säger det. Jag tycker att han är jävligt bra på det han gör så sätt. Men sen kan jag tycka att ibland så blir det väldigt... Visst blir det blir plumpt som fan det han gör. Men han har ju en tanke på att han gör det och det är för lagets bästa. Så att han är ju inte... Elak, eller vad säger det är man? Men han är inte ond så. Utan nej, han är nej, bara jag tycker han är lite väldigt ibland. ibland. Ja, det där. håller jag med. Mm. Eh, ja, 89. Mm. Stenmark vinner sin sista världskuppseger. Alltså höll inte han på senare än 89? Jo, det kanske han gjorde. Jo, det han vann, han, gjorde han, han, vann. han, han vann, vann ingen mer världskupp. För <laughs> mig har det. Stenmark vunnit allting han alltid ställde upp i. Typ. Ja, Den. även mästarnas mästare. Ja, <laughs> ja, nej men allting, jag har aldrig sett på Stenmark. Så kommer du ihåg att du inte Nej. nej. Eh, då och då, då känns det alltid som att allting han ställer upp i vann han Men sen han så, han så gjorde de väl om reglerna va? Så att inte han kunde vinna så mycket längre. De bytte väl skid, skidor och grejer också. Ja det var något sånt där. För att han var för överlägsen så de gjorde om reglerna mm. istället. Det var ju det han skyllde på i alla fall. Att de sämre förlorade än Mourinho här. ja. Att han vann så mycket så att du gjorde de om reglerna. De kan inte bara koncentrera sig på en åkare. Att han får inte göra det och det. Ja, men det var, så jo. att de andra ska ha en chans då. Nej men det var att de ändrade i kombinationen eller någonting sånt. Så att han... Eh, det var något sånt där. Så, ja, att, ja. De, ja, så att han vann inte längre. Han var inte så överlägsen längre. Han hade hittat någonting då. Han var lite... Ja. V vet vad jag såg? Såg ni eh, tillbaka till fotbollen här? Gareth Bales mål mot Barcelona. När han var utanför sidlinjen och sprang in igen, såg ni detta i finalen Spanska kuppfinalen <går> inte du heller. Nej. Nej, vid halva planen ungefär så får han, tar han emot bollen så drar han den på insidan av backen och så springer han utsidan och då måste han ta en som båge utanför plan och så in på planen. igen och så kommer han ju fri och så gör han mål Då sprang han 0,3 km i timmen snabbare än vad Bolt gjorde när han tog världsrekordet Oj Där hör ni hm på samma sträcka. Men han är nog inte lika explosiv i starten. Det är nog där han förlorar. Så han kan nog inte bli en löpare. Vad menar du? Om man skulle sätta honom i startblocken. På 100 meter så vinner han ju om han är 0,3 snabbare. Det spelar ingen roll var Fast i han... loppet han är snabbare. Bold. Jo, men var han stillastående när han börjar? Ja, för han tog emot det med ryggen och vände sig. Mm. Så att egentligen är det en svårare än att trycka ifrån sig blocket. Han kanske ska byta karriär går inte syns med. bra för honom nu längre. Bolt menar du eller? För ja. bolt eller Gerard Bale? en bil. Alltså han avgörde Ja, jo men jag ska han ju den ja, här ja, men, ja. ja. men i det stora hela han syns ju inte på samma sätt Vi kan inte ha göra med att han spelar i Spanien då det är inte att lika de, men då borde han verkligen synas för spanjorerna är ju väldigt mycket kortare än vad han är så. Okay. Jag menar jag är inte så? <skratt> ska vi ta något annat åt det eller en paus får vi ta? <skratt> ja den svenska popduon rockset toppar Billboard-listan i USA med the look Skattelik. Na, na, na, na. Så går <laughs> Exakt så går ja. <laughs> Men <laughs> eh, Har ni inte hört att Per Gessler ska släppa en eh, box? Jo, jag hörde detta. 11 ja, typ plattor va? 300 låtar på. Ja. Det är mesta outgivet. <laughs> Man det mesta undrar lite outgivet. hur mycket tjärnanananananana orkar vi med? Det kommer nog från låta honom. rätt lika på de platser. Ja, det känns Eller låtarna. Det. Helvete, vad bra han är. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Nej men alltså det får man ge honom Han har ju uppenbarligen hittat ett framgångsrecept Som heter Duga för att ja, man han, vara... Så sett Men fan alltså, Att man inte har större krav på musik Så nu står vi här Allihopa Nej, men, eh... för, Oj nu. Oj. <skratt> <skratt> ja, oj, Gick skjortan upp där <skratt> <skratt> Så det kan bli mm. <skratt> <skratt> uh, Nej men, jag, Nej, jag, men just ja. det här liksom Att man kan samla, hur många var det som såg julen uh, Tider på Ullevi 60.000 eller någonting folk. som står och liksom sjunger med mm. att man ska gå det är ju fiska. väldigt, Men det är ju väldigt enkel musik. Det kanske är alltså, just där för vi så, kräver ja. inte så mycket mer. Nej men vi vill ha något att kunna sjunga med i på fyllan. Mm. Och då är ju tiden jävligt lätt mm. att sätta på. På tal om det på TV2 jag var på Exactement. semester för några veckor sedan i Spanien och satt och kollade på Champions League fotboll. På ett, ja, det är väl en engelsk pub egentligen har att människorna bakom mig är svenskar men var inte riktigt säker så här de sluddrar ganska mycket tills de börjar sjunga Seven Nation Army eh, låten inne på pubben inne på pubben och då blir man så här ja nog är de svenska alltid. <laughs> men, men det är väl inte <laughs> internationellt nej, nej. Det är väl inte bara svenskar som sjunger oftast. Nej jo. Var, det, den den låten, var det, det inte VM eller något sånt som de alltid sjöng där när folk gick in Eller, när, eller var det, inte, det var något stort fotbolls eh, Där publiken stod och skrev ja, Det är skrev kampioner ut. du tänker på eller? Nej, nej det gjorde de med 2000, eh, i Sydafrika 2010 eller? Ja det kan det ha varit med ja. Ja, Eller om det var 2012 VM mm. Ja kan det ha varit ja, det vilken då? låt det blir i år som blir Jag vet ju att Pitbull har ju släppt en VM-låt Men den är ju för jävla dålig Lite samba-takter eller? Den är mest badålig faktiskt. Ja. Mm. Men är inte han, eller är han bra? Jag lyssnar inte på sån musik Jag skulle riktigt. säga nej på den <laughs> frågan. Ja, du säger nej. Jag säger nej. För han är ju en sån vet, som vet inte vad det är. spottar ut sig låtar också. Ja, känns och allting låter faktiskt likadant. Han har ett Men han visst har väl det, han har ju också lyckats. Han är ju lite som Per Gessler liksom. Det funkar ju, någon köper ju uppenbarligen skivorna. Någon spelar det på Spotify. Men vad är, för, har, vad är det för låt han har gjort Som är mest kända så, Som jag skulle den känna här, till I know you want me, den I, know you want me. Mm, I know you want me Den har jag hört ja, men jag Han har ju också fan. ett speciellt ljud i varje mm. låt men, men han är väl en producent egentligen va Som ja, har börjat ju... göra låtar själv ja. Och där, då får han ju med sig Massa artister ja, som ja, han har Han gör väl aldrig en låt själv Utan han har alltid med sig Jo det gör han också Ja, okej han gjorde väl eh, med Jennifer Lopez någon ja, Lambada? Ja, har gjort många nu. Jaha, okej. Okay. Det ryktas som att de har en romans. Nej, mm. Jennifer Lopez? Mm. Aha. Jennifer Lopez. Va? Hon är snygge. Mm. Aha. Han kanske också är snygg. Jag vet inte hur han ser ut. men Jag svarar nej där också faktiskt. Men man, är man han ser ut som René i Aqua. Ja. <laughs> <laughs> kan man säga. Jag tänker att han äh, heter honom Pitbull. Och... Ja, jag har det är bra. Ja, det. Mm. Nej, men ja. The Look alltså. Ja. Hur, hur många album sålde också när de var aktiva? För det måste ju ha varit sjukt många. E ja. Kan du googla det? Jag googlar upp det direkt här. Och, eh, och folk... De blev väl kända i USA genom att det var en utbytesstudent som hade varit i Sverige och fått med sig ett band med ja. The Look mm. och skickade in det till en radiostation hela tiden i USA och sa nu ni måste börja spela det här. Mm. Sen fick de av... nog ett hyfsat uppsving också när eh, den var med. Master Bin Love i Pretty Woman. Ja fast det var väl efter de ja, det hade var blivit efter. kända tro. Som ja, det de fick med. Eller är det med på samma platta? Är okay. det med på The deluxe skivan? Är inte Master de de Bin Sharp. Menar du? Look Sharp heter den det? Ja. Ja är det med där, Master Bin Love. Master Bin. Lo eh, jag kollar. Det är mycket frågor till Macca. Ja, ja men men, men, vi har kastat ut. Jag hänger inte med. Han är ju kast på Google också. Ja. Det är Look Sharp. Tack så mycket. Då ska vi se här. Det är The Look. Uh, Dust for success. Ja, oh, den oh, är bra. den är ja. fin. Sleeping, singer, Nej, det vet jag inte. Uh, Sida B. Uh. Uh, Dangerous. Uh, bra. Chances, vet jag inte vilken det är. Uh. Listen to your heart. Mm. Oh. Ja. Men inget. Men vilken var Joyride? Joyride var både en låt och en skiva va? Aha. Mm. Ja, den första den jag, jag kom i kontakt med för den vet jag om Joyride match. kom ju 91. Look mm. Sharp kom 88. Mm. Uh, och det var ju då ja, uh, fading like a flower, spending my time. Ja, det var ju egentligen det, det stora lyftet där. Joyride, ja. Ja, uh, knocking on every door. Den är bra, den är bra. Den är bra, den är bra. Ja, den är bra. Mm. Mm. Ja, ska vi skippa uh. och sätta. Du vidare med 89 Oj. där och Kesot åt, åt helvete mm. uh. Det var en uh, hyfsat framgångsrik TV-serie som hade premiär i USA. Den gick så, nu får du sluta andas alltså. Ja, oh, förlåt jag satte mig lite. Eller jag slutade inte andas för det blir jätte <laughs> Jo, men slutade andas bara. Ja. Är det dallas eller fantrest? Nej. nej. Nej. 89. Ja. Tänk bas. Basislinga. Ja, precis. jag är med på vad du menar. Är det Basshunter eller någonting? Nej, nej, nej, alltså tänk mindre bas. <laughs> no, <laughs> no soup for you. Ja. tänk baslinga. En soup. Not det är Seinfeld. Yes. yes. Jaha, vad det rör 89. Mm. Mm -hmm. Första avsnittet. Fan, vad tidigt. Det du ser du man också. Nej, men man, ser, lite det, man men... ser det. på kläderna? och den grådiga bilden som ja, idag är på jag också. har aldrig varit något stort fan av Seinfeld så. Jag kan Nej. se något avsnitt men det är inte det att jag känner att fan jag vill se mer hela tiden. Nej, jag har sett det gör man ett avsnitt utan, jag var jag ju så stor utav det gick 89 Ja, nej, men under 1991, 1992, 1993. Ja, det var ju USA när det premierade och sen tog ja. det väl ett par år innan den kom du ut. Du kan inte ha sett det 1991, du hade ju bara ettan tvåan 1991. Vad det gick ju bara på gick, ettan. Eller ettan tvåan. Ja. Mm. Så det kom inte här och Jag var. Det var löjligt av mig då. Ja. Jag satt inte hemma och kollade på Skurt direkt. Det <laughs> gick på trean. Nä. Skurt, den lilla <laughs> <Monstret>. samma <kostnadsamma> grodan. <laughs> ja. Har du fullt Seinfeldt något delen? Ja, jag har sett det. Ja, men det är lite som du säger, det var roligt då. Man kommer ihåg vissa grejer, men det är ju ingen liksom så. Alltså som är vänner som man kan se hur många gånger mm. som helst och bara, åh, det är ja, det här. Så, jag att såg det. ett avsnitt idag och tänkte att ja, det här är ju hur kul som helst. Ja. Och så satt man och tittade på det typ. Idag... Ja, jag ser också ett par vänneravsnitt sådär i veckan nu. Nästa. Ja, jag ja. måste nog köpa hela, hela boxen tror jag. Det jag. tänkte jag på faktiskt idag. Vad som är bra med VHS kontra DVD. Att man kan hoppa över de dåliga avsnitten. Mm, nej, ja. Det är ju det fördelen man med, med dvd då. Men i VHS-en så är det bara introt i första avsnittet av Vänner. Ja, det är det på dvd med. Ja. <skratt> jaha. Okej, då är jag wow, stel lite då. Wow. Ja, jag har ju hela den boxen och då är det så här små fodral. Och sen kan ja. du vända på skivorna. Ja, du har, eh, och på och har båda. du inte introt då på varje avsnitt? Nej. Men jag vet första gången vi skulle kolla på Vänner när vi... Eh, lärde känna varann ja. Så kollar vi på ett avsnitt Och sen så, när andra börjar så spolade du inte. Mm, nej ja. Man kan inte spola intro till någonting Väldigt Varför det? Ja men varför ska jag sitta och titta på den skiten För den kan Det är som sitter Där kommer du varje gång på den boxen <laughs> oh, Och man sitter och genomlider det varje gång Och det, det är inte genomlider. ens jobbigt Ja men det är det En del av det bara Åh kan vi spola Men gör du det till Big Bang Theory Och ja, ja. How much of a movie gjorde du aldrig på? Men det är så kort Ja, vänner är ju inte mycket längre. Jo, men det det är är längre. Och det är ju det är skolor, roligt eller? för de byter ju. Ja, när de blatt. applåderar. Ja, jo ja, precis. Ja, det är ju ja. jättekul. Eh, någon som jag också gör det till det är det här Game of Thrones. Det är ju två minuter långt intro. Det ja, det är skittråkigt. Skit Sans of ja. Anarchy är det ju också så att jag ska de ta en ja. repri det här hände i senaste ja. avsnittet. Åh, oh, jag älskar sånt med serier. Jo, ja, men om Previously. du har sittat och kollat på det precis så är det ju inte så att man har världens sämsta närminne och glömt av vad Nej. som händer. Fast du kan sitta och strökolla på varje avsnitt för du får ändå recap. Man kan bara sitta och gång. kolla på recappen. Ja. Så nu har jag sett det fyra säsonger idag. Men det här Game of Thrones, kollar du på det Elin? Nej, för att det är en dvärg med. Det Är väl flera va? Flera dvärgar. Gillar du inte dvärgar så mycket? Nu ja, alltså har, har vi snart spelat in hundra avsnitt av den här podden. Och jag, kan, jag har varit med i ganska många av dem. Och att du fortfarande inte vet att jag är lite halvrädd för dvärgar. Ja, men det är vi alla. Men att inte kolla på en hel serie för att ja, han men det är med lite då och då. Det är lite för då då. mycket så här konstigheter i den. Vi, så. Tycker du inte om du inte är och... Nej. Så jag, häromdagen när jag var hemma hos min syster så var det de här Twilight, en av Twilight-filmerna. Ja men vänta skit. lite, jag har ju aldrig sett någon av dem. Och, och sätter mig och börjar kolla på det här. Och jag kände bara att det var skönt att jag har sparat den ja. tiden. Det är så mycket jävla ja, nu är jag en varg. Vad bleka de är i ja. den serien. nu har jag konstiga ögon. 28 minuter i hela den den, den trivfiken kvantologin, eller vad är det för att det är en massa filmer är bara rent stirrande. Är det så? 28 minuter. 28 minuter. Vet du hur långt det, det är? Det är som en dålig dejt kan man säga. Lappade scener. Ja, Aha, Helt ja det jag lyckades jag också pricka in någon jättekonstig scen när de ligger med öran ute i skogen men man bara, men hallå, det finns barr och grejer. <laughs> du vet inte <hur> spontaniteten spontanitetens <laughs> tjej <är> du <det? laughs> Inte en skog. <laughs> men det här Game of Thrones, jag har försökt börja kolla på det. Jag har sett fyra avsnitt eller någonting. Jag har kommit riktigt in i det mackan. Ska mm. man, hur lång tid ska man ge det? Ett avsnitt. I, ja, jag gav det, jag gav det, no, ja, ja, jag var nog fast direkt då. Alltså, för jag men tycker men, inte det, det händer någonting. Alltså. De pratar mest om olika saker. Uh. Det händer ganska så mycket nu för din. Så. Ja, det har jag förstått. Ja, men jag tycker absolut att du ska se det innan det är för sent innan alla spoilerar alltihop. ihop. Alltså säger saker ja, fast som Ja, innan de ska berättar säga. att de släpper en bomb över allting i slutet och mm. alla försvinner. Nej, riktigt så är det inte. Jag har ju ingenting emot spoilers. Men har sista säsongen gått ännu? nu? Nej, nej, nej, nej. Det var förr du vetade. Ja men ja okej okay då men då och... ser Ja, det kan hända att det en bomb Men han kanske inte vill veta att... Eh, ja, han kommer ju inte titta. Om du är nej, på nej. säsong fyra och inte har lyckats sälja in det ännu så kommer inte han titta på det. Nej, jag har inte försökt. Jag, nej, jag har inte försökt. Nej. -89. Okay, 89! Men vilken är den bästa komediserien som ni någonsin har sett? Är det met your mother? Nej, det var han met your mother ja, länge det. innan de, de började göra Säsong åtta var det en skit När så de började leta efter henne. Och nej, det gillade jag. Men det var... Det är 24 avsnitt per säsong och säg 8-9. Hur många säsonger var det? 9 eller? 8. 8? alltså ja. ja, 7-8 ja, då. var då. säsong 9 riktigt dålig faktiskt. Nej, men 7-8 då. utan 48 avsnitt så var det väl i alla fall en 30 som inte var så bra. Mm. Alltså de var verkligen bara så här, ja, man så här... satt där och bara uh, kollade igenom det ja. typ för att komma vidare. Så hände aldrig riktigt i vänner så jag skulle säga att vänner är... Ja, det var säsong 6 då i så fall där han var av knarket. Ja, hon hade lite ja, Feta, tesa, tesa. Ja, feta och grejer. Då var han inte riktigt med i poängen och Då tycker jag inte Kännle pratar du om Ja, ja, Chandler, ja. ja men Nej, det tycker jag inte spelar någon så stor roll ja, Vad tycker du det själv? Det? Jag håller vänner högst Ja, tre vänner här då ja, ja. ja, det får vi säga 89 Tankfartyget Exxon Valdez Läckte olja i Alaska Det är alltså det kända Exxon Valdez du har alltid sådana här spännande grejer som jag känner att jag är så himla dålig på att på. Ja. Det var ju någon annan sån grej om någon olycka. Gott som är på. Som alla känner som alla till. Känner det till. var ett plan kanske eller vad det var. Det här är... var något i Alaska jag... ja. jag. 36, 36 000 fat olja läcker ut och djur och växter skadas svårt. Det, man... det här man alltid ser bilder från när det ligger fåglar och sånt ja. Ja. i? Ja, fruktansvärda grejer. Jag såg nu när jag åkte hit, mitt i vägen så låg det som att en fågel har blivit överkörd. Så att i mitten av fågeln var spåret, alltså hjulspåret. Och på sidorna så stod det bara rätt upp i två tofsar. <laughs> ja, precis, jag skrattade som ja, fan. Jag med. Det såg helt sjukt ut. Som en Det hade blivit överkörd ungefär. Riktigt sjukt. Ja. Det kom i alla fall fram senare att eh, fartygskateringen hade tullat lite på vinet. Så det. Nej. Han var sketfull. <laughs> så det kan ju inte så konstigt att de gick på grund där. Jag råkar göra det en gång. Inte släppa ut olja utan var full. full på vin. Det var <laughs> både <bara> <laughs> Jag var full igår. På får vi? Nej på öl. Nej men eh, på tal av det här med påskgrejen som stack upp ur vägen. Jag skulle köra och så kom det en sån här typ, vad heter de? En stor fågel, fasan kan de heta så. Mm. Mm. Kom gående över vägen och man ska inte, <clears throat> inte väja för saker som är mindre än ett får står det i körkortshandboken. Mufflon får. Ja, det står Mufflon får. Vad är ett Mufflon får? Ja, det kan ja. man fråga sig. Man vet ju inte riktigt hur stort det är, men typ ett får. Ja, får man kan inte sk skriva hund eller någonting sånt ja, istället? Ja, stor katt. Ja. <laughs> så jag fortsatte att köra. Och det var som en, en bättre Disneyfilm, för <laughs> när jag tittar bak i backspegeln så kommer det bara en massa fjädrar så. Hahaha. <laughs> <här> nej, stanna du alltså inte Kör du över den? <här> Men varför kan du köra över <här> den? Elin För att det stod i boken att mufflon får Och, så, ja. och, du, och du ska du göra en snabb grej där, <här> Nej, jag slår och väger inte. Har du en bild på en får i bilen? <här> <Så> bara, <här> <här> nej, det är inte större. <här> jag är inte färdig nu. Jag ser hur du typ fjädrar över och sen ser jag någon som går i zigzag över vägen. Du, du har det var ett ben. Det går lite själv med kampet. Oh, vad vad händer här nu? En fasan eller stora. Nej men det var någon stor fågel. Ja, men, ja. Men de springer ju bara. De mm. flyger inte. Nej, det kanske var det. Oh. men du är en rejäl pjäs, det är en rejäl pjäs. det är en rejäl pjäs. Var på min körlärare till lika pojkvarn då i det här fallet säger Det där var nog inte så bra. Var han med? Ja. <laughs> för att det är det att var, var så... ju, jag övningskörde ju med honom. Åh oh, herregud. <laughs> Och hade precis läst det med Mufflonfåret. Yep. Du, men... har, du hade kommit kommer i boken. <laughs> jag kan säga här: jag har alltid bromsat för allting. Ja, men små. det funkar inte riktigt att bromsa på en isig väg när du har folk som kommer mötandest. Jag tänkte att det var bättre att det skete ju i... Men är om du klar, såg, du såg, såg din chansk första roadkill här. Och så. Ja. Tänk om han hade parerat då? Du hade å, åkt ut ja. i andra sidan vägen. Ja. Det får vi men, aldrig veta. Men du var inte den tjejen som äh, släppte ratten och blundade och bara skrev? <laughs> nej, nej, det är du inte. <laughs> Håll i <förrävande. Håll> dig! <laughs> nej, inte så. Så. Jag tänkte på den och att vi skulle stanna. Nej, nej, för helvete, fortsätt kör! <laughs> Okej. Okay. Så, att, äh, så det var körskoleläraren som sa det? <skratt> ja. <skratt> jo, ja. <så> äh, <skratt> <skratt> Men så händer det ju inte så mycket när jag kör bil heller. Nej, det, <skratt> du kör ju aldrig på något annat. <skratt> Nej. Nej. Ja, 89 Elin. Mm. Nu får du komma med dina... Ja, Berlinmuren öppnades upp. Och vem förtjänst var det? <skratt> var det din... Det mm. Och det var Hasselhoff. synd att de missade honom där med raketen. Med raketen. Mm. Och den revs ja. Det, jag det måste bara fråga, tittade du på yep. det här med Hasselhoff? Ja, ah, nej, det är bra gäster. med. Min kollegas bror For, ah. blev friad till i det programmet. Det missade jag då? Ah. Din kollegas bror. Ja, ah, blev friad till. I en tjej Hasselhoff. som friar så. Alltså. Ah. Oj. Mm. Det var jobbigt att se. Ja, så han nej eller? Nej han sa ja. Men Varför var det jobbigt, För då? att Hasselhoff ska liksom... Han är ju kungen i programmet. Kungen i gängen. Men det du säger, du älskar Hasselhoff och han är mm. så jävla bra. Men du kollar på programmet för gästerna. Nej, men är det bra gäster? För att alltså, det, han har ingenting att jobba med i vissa fall, i vissa lägen. Nej, ja, det är gästerna som är dåliga. Ja, men alltså. de är värdelösa emellanåt. Alltså man undrar ju vad det är som händer för med många av dem. Alltså ja. det... Det första programmet som var, det är helt otroligt att det är vi vilket program det första Med programmet. Frode. Det var så jobbigt, så Ja, inte... och Felix Hängel och Det var världens sämsta engelska jag aldrig någonsin. Men det är ganska fascinerande att folk som ändå är så stora inom skådespeleri är ja. så fruktansvärt dåliga på engelska. Jag fattar inte heller. Nej. Sen så andra programmet som tur var så kommer ju Typ Laila Bagge och de här. De, de snackar ju på som aldrig för Hur trevligt som helst. Mm, mm -hmm. Men Vem är sen... drömgästen då? Som han kan ha ja. i ett svenskt program. Ja, eller? för det kan ju bara vara. Oj, oj. Svårt, svårt. Äh, Björn Schiffs. Och det hade väl varit något. Det var jag som gjorde låten. Som ja. var... <skratt> <skratt> Kommer du ihåg mig? <skratt> jag tycker fortfarande det bästa var när han var med i Skavlan och frågade kristibrud. vad hon var känd för. Mm. Ja. Men det kan ju inte han veta. Nej, men det är ju det som gör det ja. så himla roligt. Wait. Alla andra blir What tysta. makes you famous? <laughs> I would take a lifetime to explain it, <laughs> yes, it <does>. <laughs> <laughs> If you don't kill them first <laughs> ja. Hade du något annat än Berlinmuren som revs? Christer Pettersson oh, blir... Det var hans år kan ja. man säga Han blev <laughs> ja, han blev. Oh, Gud det var ju, stod ju bara om honom ja. Jättemycket ja, jag, jag kan tänka mig att han alltså Jag tror att han ville bli lite grann ville bli känd som Det var ju det. Alltså han fick nog rätt bra med cash första gången i Ja, sen söper man ju bort dem ja. ganska fett. Jo, det gjorde han. Ja. Men han har nog tjänat en och annan krona på det där. Ja, han är djur, va? Ja. ja. Han dog inte för dansingen sen. Nej. Det han är lite tråkigt. Att man aldrig... och... ja, kan de inte liksom bara säga att oh, det var han och så lägger vi ner nu för de tror de fortfarande igång. Ja, ja är Men, men de kommer alltid dra du kommer inte lösa det. Nej, så varför Aldrig. kan de inte bara säga att det var han och så skiter vi i den nu? Men äh, ja, han var ju statsminister och allting, det förstår man väl. Men hur länge håller man på om jag blir mördad? Då hade Ska det de hålla mela. på då, Ja, eller hur? Ja, men det är nog inte det är, inte. det är väl själva grejen att det är statsministern. Jo, det förstår jag ju, men hur länge kan de hålla på? Men de kommer ju fortsätta hålla på. Alltså, det kommer ju nya generationer. Alltså, ja. det, de, som, de som började måste ju fan snart vara döda och det föds folk. Det är ju det alltså, som de gör så bra i USA. De hittar ju väldigt snabbt en syndabock och så skickar de allting på hand oavsett om bevisen mot, eller, motbevisas. Eller är det något. bra? Ja, men för då ligger de ner det. Så. Ja, ja. Alltså. <laughs> men det jag det har inte Jo, eh, nu har du det. Du men fan, det måste det ju födas folk senare än 86 som får ta sig an det här fallet. Ja. De brukar ju växa på till sen nu 86. På sitter det nog ett gäng och det får... Det skulle jag tro, jag. Eller hur? Och då ska mm. de börja med ett fall som... Ens, eller som, som startade kallt. innan de ens föddes. Men då måste de ju ändå tänka tänk om jag löser det här nu. Fan och kände jag kommer att bli. Men hur ska de lösa det? Var... Nej men det, det är ju bara att de säger att det var någon annan. Att det var Ukraina. Men eller det något känns ju borde... när man ser liksom, intervjuer och sådär med Christer Pettersson. Så, alltså, jag känner ju inte är... pålitlig. Nej men, det, sen, men sen så känns det, ju liksom, det känns ju inte riktigt som en snubbe som visste vad han gjorde. Nej. Och jag tror faktiskt alltså, Man ska kanske inte spekulera Men det känns ju som att någon hade jävligt bra koll På vart han skulle gå Och vilken tid och sådär Vet du vad jag känner just nu? Det är att slänga in Elin i palmegruppen. För ja, hon har du, ju koll, det, koll. Alltså hon är kartlagt alltså, Pettersson. Elin, är om du Elin. tar palmegruppen. <laughs> Christian så tar du hon som försvann i Portugal. Ja. Mm. Och så tar jag MH370. Planet, det har kommit nya Aj, uppgifter för, det. förra veckan var det va? Ja, men nu vad är det nu är som har framkommit? Också? Att de har några bibor i någon liten Malaisis by har sett ett planet åka på låg höjd okay. och landat. En bra bit bort ifrån där de håller på och letar. Så nu måste de ju utöka området säger de. Mm. Men nu har de hittat ett intressant objekt. Åh, oh, är det, idag. vad heter hon? Courtney Love? Som har <laughs> Courtney som Love, och, Love. Vi här, oh ja vi, vi får ju, ju avstyra det här. Då. Vi letar där hon sa. <laughs> Och de har hittat ett intressant objekt. Alltså jag, jag skojar nu. Alltså det, de Nej, det inte det kort, Nej, Nej. Men de har hittat ett intressant objekt. Mm. Som de tror med ganska stor sannolikhet kommer från det här planet. Vad är det för objekt? Ja, det vet jag inte. Det är någon plåt med nitar. <laughs> det, Och det, det absolut... kommer från planet. Ja, de tror att det kan komma från planet. Det är väldigt mycket just nu. Som ja, det, är mycket det är väldigt mycket, det mycket som kan komma Eftersom från planet. Inte, de verkar inte veta vad som fanns i planet. De, verkar inte, de vet bara att det är en massa människor att det inte ett plan. Men de, de har var det... på en åker utanför Kina. De tror att det kan ha tillbehört. <laughs> ja, det är ju, men det är ju sådana <laughs> ja, men det går. blir ju lite så. Det det ju, det lite men det är ju ganska roligt. Jag såg något sånt program om just det här med folk. Hur man kan påverka människor liksom, och, och tro det man vill att de ska tro. Nu mm. låter jag så här flumma igen. Jag låter ja. alltid så här. Ja, men jag låter bifatta. hjärnan och jobba. Och så. Ja, ja, ja, ja. så lät de en snubbe springa förbi eh, och någon sprang bakom och skrek stoppa honom, stoppa honom, så här som att han hade rånat dem. Och så tog de in folk sen och liksom, ja men vad hade han på sig? Och så fick folk eh, säga och alla hade ju jättefel. Det var liksom ingen som var bra på sina element överhuvudtaget. Men så ställde de frågan på ett annat sätt. Ja men hade han jeans? Ja jo men det hade han. Hade han det här? Ja men jo det hade han. Och det ställde man de ju inte heller. Nej. Och det, jag tror det är lite så med den här plangrejen. Att mm. folk bara, fast det kan det inte vara så att det här... Jo, jo, det kan det faktiskt vara. Ja, för att han är den australiensiska myndigheten Martin Dolan. Mm. Han säger som så här att ju mer vi, vi tittar på det, desto mindre exalterade blir vi. Mm. <laughs> så att, han, att det går längre och längre ifrån, menar han? Ja, eller? att han känner att eh, det kanske inte har en ja, men plan. Men snart kommer ju någon på Grönland säga att de har hittat planet. Ja. Kanske. Eller Courtney Love. Ja. Det är hennes trädgård. Jag tror på Courtney Love. Det inte <laughs> det. om det var så att de hittade det på hennes koordinater. Det kommer ju aldrig komma fram sådana fall. <laughs> nej, nej, nej, nej. Det var inte hon, det var vi. <laughs> det var NASA. Ja. Mm. Nej, det är jävla kul i alla fall det här med planet. Alltså, jag hoppas. Men nu vill jag ju att de ska hitta det. För jag vill ju, nu vill jag ju veta vad det är. Ja, på. nu räcker men det. Men nu känns det ju som att alltså, jag tror att det ligger i vattnet någonstans. Och de kommer aldrig hitta det. Jo, men. Oh, nu tror du oh, okay. jag, jag ändå att, att de kommer att jag... Jo, fast jag kanske inte gör det i år. utan kanske om tio år eller sånt. Och tänk vad häftigt det kommer bli då. När man får reda på att vissa har överlevt. De har levt lost liv hela tiden. Jaha. Ska vi tacka för eh, ikväll, Det tycker jag absolut. <laughs> Vilken cliffhanger. Ja. Vi får se om de har hittat det till nästa gång. Ja, det ja. Avsnitt 98 nästa gång va? Ja. 98. Jag tänkte vi tar 2013. Okej, okej, det är det är bra. Ja. Ja men ja, ja. jag tänkte, så, jag. Tänkte, ja, det tänkte det 2019 men en, en sak bara vi kommer ha problem med avdelningen födda tror jag. Det är ju jättemånga kändisar som föddes då. Kanske så att, någon liten drottning? Ja. Någon drottning tänker, istället eller? Ja, prinsessa ja. hörde jag. Ja, prinsessa. Om jag jag tänker då. att vi gör hitta på något substitut där. till den här. födda? Mm. Ja, men då tar gång. då tar jag det ingen. Mm. Klart. Vill jag sluta Christian. Hej då! Han